де починається небо. Хоч і не підганяючи занадто коней, ми швидко вглиблювалися в ці нічої степи, в ці пасовистська і бойовиська споконвічні. В нею цю зимку було видно буйно трав'я літніх пастівників, а то зненацька починалася без з горілими торішніми травами, і тільки терни та байраки значили вбивчу одноманітність степових безмірів. Уже перед перекопом несподівано захопила нас велика вітряна снігова фортуна, яка не пустила далі їхати. І татари туга і бея, що показували нам путь через степи, не знати, як вивели нас до вичих кошар, і ми заночували щебанами. І чомусь думали з тієї ночі, що життя з тваринами, теплими, смердючими, але мовчазними і добрими, Мабуть, має свої приваби і навіть переваги. І той дух одних, по суті, здоровий, а норов вагідний. Сказано ж, бійся вовка спереду, коня ззаду, а чоловіка з усіх боків. Я дивився на своїх побратимів, і думи мої тяжкими були, але й небезнадійними. В засніженому степу без країм, без берегів і без шляхів Їдуть кудись ці люди, невідомі світові, безіменні, а власне мов би і не існуючи. Моїм як коли й десь, То лише тому, що дочеплено до нього Щось бунтівливе, ніби злочинне. І хто б міг сказати, Що так здобувається безсмерті, Воля і історія, для цілого народу. З нічого, з невідомості, З виснажливих мандрів У безнадії. Хто ми і що? Якими ж треба бути людьми, Щоб відважитись на таке? Ми ще й не існуємо. Живемо як оці коні, Як вівці в кошарі, Як дикі звірі в байраках. Ніби сміття людське, Полова на вітрі. Але ж не розвіємось, А провіємось, і станемо золотими зернами історії свого народу, його ім'ям і славою. І тоді прогремлять наші імена, як весняні громи над степами. Ще три дні скакали по кримській рівнині, знову пустельній, так само безлюдній, як і степи. Хоча видавалося нам, що весь час стежать за нами вузькооко хамські поглядці йшли долинами, балками, пускаючи вперед ногайців перекопських Тугайбея і тримаючись їхньої сакми. Примітка «сакма» – шлях. Харчувалися в тому переході, як у татари. Просяний хліб, арпачик, пенір, примітка «арпачик» – цибуля, пенір – овечий сир а запивали водою з бурдюків. Кочались би з собою і пило, і горілку, і вина. Та то все для дарунків ханові і зажерливим його челядинцям, яких не зміг би ніхто полічити. Димко, через нашого козацького бута, примітка перекладача, пробував розпитати ногайцю, який двір у хана. Але знали тільки свого орбея, найвідданішого сторожа, Престолу то Гайбея, бо він стояв на перекопі і стеріг двері в орду. А там був хан, його перший спадкоємець Калга, другий наступник Нуриддін, ханські сини, султани, а далі йдуть беї, які мають право не голити бороду, і ханські чиновники, яких так само багато, як зірок на небі або трав у степу. «Бач, дивувався Демко, а в тебе, батько Хмелю, тільки я, Демко, та Іванець!» «Та й то, кажуть, перехрещений з Єврея, і звався колись Йоною, як той пророк, що сидів у китовім черві!» «Сидів же, Іванець!» «Набуть, прізвисько твоє від черва – Брюховець!» «Брюховецький!» – покрикав Іванець. То в тебе, хлопське, прізвище – Лисовець, а я Брюховецький!» Шляхецьке імення. Оце мені ще шляхецтво. От такі пустелі. Сплював незлобиво димко. А я прислухався до тих їхніх перемовлянь. Чи не прислухався, я сам дивився на своїх побратимів. Дивився на самого себе і думав. Хто ми і що ми? Загублені в цих велетенських просторах, безіменні, знедолені. Не посилав нас ніхто нікуди. І не жде ніхто і ніде. Самі по собі, своєї волею вибрали собі долю, поневіряння, невідомість, може й смерть. І навіть кісток наших ніколи ніхто не знайде і не стане шукати. Збирались докупи не в один день і не в один рік. Кожен має своє життя, своє минуле, гори й радощ. Десь були, може, в них близькі люди, а в інших самі втрати. Одні вражали своєю освіченістю, інші були геть не письменні. Не я вибирав їх. Викликані народною потребою, вони приходили самі, і ось тепер йшли в безвість. А повернутися мали в історію. На нічлі вставали в балках, рубали тернину, розкладали вогнище, хоч як стомлені, не спали довго. Кожному картіло прорвати, бодай, думкою чи словом запоненої відомості. Вгадати, що ж дена Сухана у тій таємниці його столиці. Отець Федір не сподівався успіху. Темні душі в і все в них темне, зітхав він. А де тепер світлощі? Похмуро кидав кривоніс. Я мав, бодай, трохи розвіяти ті похмурі настрої. Бо навіщо ж тоді їхати до хана без вір і без пуття? У кожного народу свій Бог і своя душа, казав я. За нашої пам'яті татари, то тільки війна й розбій. А хіба завжди було так з ними? То правда, що предки їхні прийшли на землю нашу з війною,